is a light the Du til med Sanne og Sisse velkommen til <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ja, det er sådan der. Ja. Yeah. Yeah. velkommen til til, til Raketten. Yes. Præcis. Ja. ja. For nogen af jer, så er det her jo nok måske første gang, I uh, hører om vores to stemmer. Mm. Og uh, det er jo fordi, vi er hoppet over på Aarhus Studenteradio, hvilket vi er mega sejgt over. Ja. Fordi at, uh, vi har indtil nu siddet under flistepper hjemme i min stue med yeah. en, uh, min lille Jette. Det er vores mikrofon, der hedder Jette. Ja, men hun er jo til salg, hvis det er, ja. at, uh, der er nogen, der er interesseret, som skal starte et podcast. <laughs> ja, så man kan sige, der er jo nogen af jer, som er sprunget direkte Øh, ud i i take off eller det kan man ikke sige. Men altså ja, velkommen til i hvert fald nye lyttere. Det er ja. så dejligt jeg er har. Vi elsker altid altid altid elsker vi nye lyttere. Ja. Ja. Og vi elsker også gamle lyttere. Det gør vi også, for hvis der er nogen af jer der er kommet ind på det her lille afsnit så velkommen til. Ja. Men I ved allerede hvad der skal ske, så I skipper bare videre til summer edition. Det kan jeg sagtens gøre. God fornøjelse. Ja. <laughs> øhm... Men til jer, der er førstegangslyttere, så er vores første anbefaling vel at lige hoppe ind på den, der hedder Candice Rakettens podcast, ja. og høre sæson 1. Det er vores første øh, rookie podcast kanal, iTunes kanal, ja. som jo så nu er blevet til en agtig 2.0, og det er jo så den her, I sidder hvor nu, som hedder Candice Raketten. Ja, yes. og øh, ja, sæson 1, øh, der er... Undskulder vi for. Øh, vi håber vi overlever øh, lyden i første afsnit. Der var vi helt. Det var ikke vores egen mikrofon, og der var mange ting i vejen. Men oh, nice. øh, i hvert fald så øh, så håber vi vi overlever det og så ellers øh, lytter videre. Og hvis ikke, så siger vi også lidt nu om hvis I bare har lyst til bare fortsat herfra og så ja. I kan vente med at høre den sommeridelse, så I kan se, ligger og bare venter på jer. Øh, siger hvad er vi? Hvad, hvordan, hvad er det her for noget? Hvad er det for en størrelse vi har med at gøre? Altså, jeg tænker man kan jo starte med scenariet, som er, at hvordan det hele hvordan det hele starter Vi sidder en søndag aften, vi sidder i din sofa, Sande. Det var dig der, sende Det er mig der, Sande. Og jeg hedder så Sisse. Ja. Sisse ja. Jeg hedder bare Sisse. Vi sidder i Sandes sofa. Sande siger, skal vi lave en podcast? Jeg siger jo. Lad. Jeg ved ikke hvem der siger det, men vi bliver i hvert fald enige om, den skal handle om. Ja, yeah, det som vi jo det som vi hele tiden har strugglet med. Ja. Yeah. At vi sådan blev med i i vores liv har kredset om de der sådan kreative mm, sangskrivning, dans, teater, musical, film, sklade, alt muligt. Altså det lugter lidt af er kendisliv. Ja. Yeah. Så så for at være helt ærlig, altså vi tager den på os nu. Vi tager den simpelthen på os. Vi vil gerne være kendte. Ja. Vi den har er noget der vi er ud og og der der skal man bare være kendt for det vi har min kinder som plæsig er gul hurtigt. Ja. Så der starter vi med at lave en podcast. Ja, der tænker vi. Det er det nye. Ja. Så så Sanne sidder der og siger det, vi bliver enige om det gør vi en mm. uge senere tror jeg. Der sidder vi jo under tæppet som man siger og øh, laver podcast sender det første <laughs> jamen, det bliver lidt lummert. Øh, sender det første afsnit ud. Øh, det tager fart. Vi køber en mikrofon. Det vil altså sige at i første sæson så får man Rigtig lov til at følge rejsen. Ja. Vi har ikke prøvet at lave podcast før. Nej. Og nu er vi endt her. Ja. Og hos Radio der kan bare se. en for the stars. Lige præcis. Og så var vi her. Ja. <laughs> var ja. I hvert fald væsentligt bedre på vej, end øh, for ikke særlig længe siden. Det er rigtigt. Hvor vi bare bakser rundt med stier hjemme i min stue og sådan noget. Ja. Der Det kan så... man altså faktisk se alt om inde på vores Instagram, som hedder Candice-raketten. Mm. Følg med derinde. Der er ja. gode, lækkere, ja. så, så det, man kan forvente, når man ø, lytter til kændisraketten, det er simpelthen, for eksempel, så, så gider vi godt tale med kændiser. Vi gider også godt tale med B og C-kændiser. Og D og E. Vi er og ikke D. så sarte. Nej, det, de er jo også på vej. Uh. Så, ø, så det kan man godt ø, regne med. Ø, altså, det er allerede sket, og det kommer til at ske. Ja. Vi tager på ø, reportager. For eksempel har vi været med Sende til talent show. Uh, da, da, da. talent show. I ved, det er der, man bliver rigtig kendt, jo. Yes. Nå, det er ikke råligt, Kommer også dårlige anbefalinger, om man kan prøve luksusfælden og sådan noget. Altså, ja. vi, vi kan bare sige, der er både rigtig gode og rigtig dårlige råd. Masser af dementier, fordi vi kommer til at sige nogle frygtelige grimme ting. Det er en meget ærlig podcast. Ja, det kan vi. Lad os sige det sådan. Ja, det er det må faktisk måske, det den er allermest af alt, så den meget, meget ærlig. <laughs> Og lidt for sjov også. Er en lille smule. Glemt i øjet. Ikke? Kæmpe store glemt i Det må man bare <laughs> Altså øh, Og det der jo også sker, Sande, det er jo, altså der hvor vi virkelig rykker, det er jo også, når vi øver os. Ja. Øh, Sande har fået lektier for, jeg har haft lektier for. Mm -hmm. øh, det kommer også til at fortsætte. Det er der, vi rigtig bliver sat på prøve, hver yes. især. Ikke? Men altså, øh, ja, vi kan eksempel godt sige så meget som, at øh, det er godt hvad at Sande for fået skrevet en sang i det hele ja, sæson 1. Det ved man aldrig. Det ved man kun, hvis man lytter til første sæson. Jo. Hele første sæson. Dut, dut. Det var meget mærkeligt. Okay. det var strålende. Det var strålende. Ja. Det er fordi, vi kan også sige, vi nogle gange leder af Søren Pind -tydommen. Der var man bare sådan helt ud af det bog. Ud af bog? Ja, jeg har en lille bitte forkyld, så det gør, at et ord som blå, for eksempel, er det, jeg det er helt blå. <laughs> helt blå. Ude er af det blå. <laughs> så er en om Sanna. Hvad er det for en patologi? Ja, men det er jo der, hvor man ikke, altså uanset hvad man hører ord, så har man lige en sang, der passer til. Ja. Og øh, altså, der vi så, der hvor vi adskiller os så fra sådan pind, det er, vi godt finder ud at stoppe igen. Vi synger ikke et hver gang. Ej, vi synger måske otte. Nej tre min år. Ah, vi synger en god sekund og. jeg synes tit det er for længe du synger bare sådan generelt. Ja. Øh, kan du, altså kan du forsøge det om nu, altså hvis jeg siger Nej, noget. Nej, den kommer lige som ikke på kommando. For eksempel det kan være jeg siger, det er træt for at du ikke har fået tildet kaffe med i dag. <laughs> er der en kaffe? Nej, kaffesang. Nej. Jeg er øh, sikker på, at der er en kaffesang. Det er der også. Der er den der hedder øh, Black Power. Black Power Er vi enige om, det pervers? Ja. Ja, det kan I se. Ja, så det var jo egentlig bare det. Velkommen til. Ja. Spring over og til vores sommer Hvis det. der er intern uh, kommentar, så er det bare strålende. Så er det fordi, at vi har uh, lavet en hel sason. Det bliver fed. Vi, tak fordi I er her. Ja. Alt da er godt. Er det det? Det er Hårde det. Kæft mand. Vi glæder os til, uh, at I lytter med. Og, uh, vi gör vores allerbedste for at lave en... Okay, banging sæsonen Vi har gode ting i købes. Købisk. Ja. Støvmaskine. Hugo, det er godt. Vi das? Hi. Hej. Hej.